Itriulaen ondotik ekagiak dira gehienetan herriak ereanimazio zerbitzura. Paienteak hilla biziko egoeran dira eta egunero zortzi eri zain eta lau erizain laguntzaileari dira bertan. Hospitalpitaleak alta OE utsak kontatzen ditu berak mementuko lau postu kenddurtu eta ez da hortan geldituko Magi Franza Ger erreanimazioko zainaren iduriko. Hoitama joteguntan lan egiten duta lare animación, Ez dut behine uh, olakorik egin, behinan hor uh, horretzen iz, no, erramehar e, dugula zuzen uh, dariari, ez girela eta ez girela ados. ez dugu deus egiten beti okupatzen uh, maigirea errietaz eta historio, behinan hor uh, askida eta lehen aldia horrein lotzen dira ala reanimazioa behinan, uste dut zerbitzu gehienetan. Etortzen diren, eginan ditu, kenduko ditu, nahi ditu omen kendu girotenoi postu e, ospitalean. Gerotagia ego jende gira BAB untan, untan eta eta zer ekarriko dugu, zer eginen jende gutxiagoekin ekin, ez talan horik egiten hal, honbeste beste eri eta hon jende kopuro indako. Erreanimazioko erizainak bere zituak dira, teknika ainit baliatzen dituzte eta familiaren txegipena egin behar dute, joan den aste sei pertsona zendu dira zerbitzu hortan.